Гаррі промовчав. «До речі, а де ж та школа?» «Не знаю», – зізнався Гаррі, вперше збагнувши, що й справді цього не знає. Він витяг з кишені квиток, якого дав йому Гегріт. «Я просто маю сісти на поїзд з платформи номер 9 і 3 чверті об 11-й – прочитав він там. Тітка з дядьком витріщили очі. З якої платформи? Дев'ятітри чверті. Не милий дурниць, скривився дядько Вернон. Платформи 9 і 3 чверті не існує. Але на квитку написано. Нісенітниці, обурився дядько Вернон. Повне ідіотство. Та вони всі там такі. Ти ще побачиш. Почекай тільки трохи. Добре, завеземо тебе на Кінгс кросс Нам і так треба завтра до Лондона, інакше б я не морочився. А чому ви їдете до Лондона? поцікавився Гаррі, щоб показати, що він не сердиться на дядька Вернона. Дадлі веземо до лікарні, пробурмотів дядько Вернон. Треба ж вирізати того клятого хвоста, поки він не пішов до Смелтінгсу. На другий день Гаррі прокинувся о п'ятій і вже не міг заснути від хвилювання. Підвівся, натягнув джинси, бо не хотів з'являтися на вокзалі в мантії чарівника, переодягнеться в поїзді. Ще раз переглянув свій Гогворцький список, аби впевнитись, чи чогось не забув. Далі подивився, чи надійно замкнена клітка з Гедвігою, і став походжати по кімнаті, чекаючи, поки прокинуться дурслі. За дві години величезну і важку валізу Гаррі вже поклали в багажник. Тітка Петунія вмовила Дадлі сісти біля Гаррі, і вони поїхали. О пів на одинадцяту прибули на Кінгс Кросс. Дядько Вернон поставив Гарріну валізу на візочок, і підвіз її аж до колій. Гаррі був приємно здивований такою доброзичливістю дядька. Аж поки той зупинився біля платформ, огидно вишкірившись. «Ну от, хлопче, ось дев'ята платформа, а ось десята. Твоя має бути десь посередині. Але її, здається, ще не збудували, га? Звісно, він мав рацію. Над однією платформою висів великий пластмасовий номер дев'ять, над другою – десять, а посередині нічого не було. «Успіхів у навчанні!» – побажав дядько Вернон зі ще гибкішою посмішкою і пішов, нічого більше не кажучи. Гаррі обернувся і побачив, як дурслі від'їхали в машині. Всі вони вмирали зі сміху. Гаррі пересохло в роті. Що йому робити? Через Гедвігу до нього вже стали зацікавлено приглядатися. Треба когось запитати. Гаррі зупинив якогось контролера та не наважився назвати платформу номер 9 і 3 чверті. Контролер нічого не чув про Гоґвортс, а коли Гаррі навіть не зміг пояснити, в якій частині країни він розташований, той роздратувався, мов би, Гаррі навмисне придурювався. У відчаї Гаррі запитав про поїзд, який відходить об 11-й, але контролер відповів, що такого немає. Зрештою, він пішов собі далі, нарікаючи на змарнований час». Гаррі з усіх сил намагався не панікувати. Великий годинник над розкладом показував, що в нього є ще 10 хвилин, аби сісти на потяг до Гогвордсу. Але він не знав, як це зробити. Він застряг посеред вокзалу з валізою, яку не міг підняти, з повними кишенями чародійних грошей і великою совою. Гегрід, мабуть, забув дати йому якісь настанови. Ну, скажімо, постукати по третій цеглині зліва –